Allahut i bindemi dhe fale i kërkojmë ndërse salavatët të mirët e zotit të bareke vë të ala të gjithat të të buarat të kënjëriju mëjë mirë mëjë zxedur Muhammedi aleyhi salatu vë selam Pasaj mbi shok të ti besnik mbi familën e ti të ndërshme mbi gratë e ti besnike gjith dhe gjithë besimtarët dhe se të ndjeki në rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar Të praneshëm dhe tindojmë në njësa qaste Para khutbës e gjumas Që shfletojmë nga libri zotin Nga suneti pengamberi sallallahu aleyhi sallem Që në mënir të fornizohëm i mëmir Të përgaditim i mëmir Të njuftohëm i mëmir me, me fejnë e zotin gjellë që laluhu Dhe në këtë form të përgaditim e edhe përtakimin Me Allahum të bareke vëtë ala Jemi në fundin e kësaj serije Fërgaditim dhe këtij zinxhirit të ligjëratave ku folam rreth ditës së gjykimit, zhvillimeve të cilat do të ndodhin ditën e gjykimit duke u bazuar në Kur'an, në Sunetin e pejgamberit Allahu i salatu ve selam. Ne paum atje se Zoti i Onxhel Xhelaluhu e ka madhuruar ditën e gjykimit. E ka madhuruar ditën e fundit dhe i ka caktuar kësaj bote një ditë e cila përfundon. Andaj Zoti i Onxhel Xhelaluhu për mështë ta humbë epi qendrën, mështë ta humbë kontrolin besimtari, ja ka zbrit në farz të gjdë namazi, me thanë brenda fatihas, me liki jo middin, me liki jo middin, që do me thanë, a i cili gjikon ditën e gjikimit, a i cili e kondor ditën e gjikimit, neve këtë fjalë, mësë paku e themi 7 mëtë herë në ditë pra neve në gjdo parëz 2 të sabahu 4 drekës 4 të i kindis 3 të akshamit dhe 4 të jacis 7 mëtë herë dë të rimisht farëz i pa shmangëshëm e kemi me than elhamdulillahi rabbi la alemin e deri me than malik jo middin Pra mëngjes e mbamje, e drek Neve obligomi me e kujtu ditën e gjykimit Ditën e fundit, ditën kër njërëzit mirë në logarit Andaj Allah u gjele gjele ju e mbadroj këtë dit E lartsoj këtë dit E banit rëzikshme këtë dit Po e banit edhe siguri dhe streh këtë dit Për njërëzit të cilët kanë qenë pastrej në këtë bot Andaj neve u orvatëm që të ashfashmi një fotografi dhe ditës e gjykimit dhe këtu normalisht pasi që jemi edhe në fund disa përshkrime të gjenetit e Zoti Gjele Gjelelu po këtu vlen kjo pike për bashkët, për dyjat edhe për gjenetin, edhe për ditën e gjykimit duhet ta kemi parasysh një pike cila shumë rëndësit pike e parë është që njëriju mos mjaftohet vetëm me ata që ka e dëgjon në ligjerat apo derz, apo gjumat e kështu marat por duhet kureshtja e ti uni ti dëshira e ti sinimi ti ti jetë pak më i malë se sa me, me aftu me ata që e ka dëgjon në ligjerat nga se, dita e gjikimi zote i unë gjele-gjeleli akireti gjenneti, gjennemi Këtë këto, për nga mërë i u në lejë i salatë të serabë, nuk ban me me të besimtari vetëm ata që ka thonë hoxha. Por neve jemi u me të i cili hullumton, i cili kërkon, i cili nuk mjaftohet, jo për ta në nëshmu di kanë, po për ta shujt e etjen vetjake. Andaj, si për ditë e në gjikimit, si kur për ata që du të mundohemi sot me folë me lejën e Zoti Gjele-Gjelelu, për gjenetin e Allahu gjele gjelelu që ka përgadit Allahu aty për besimtarët, neve s'kemi mundësimi për shkujtë të gjitha nga se edhe nuk premton koha po edhe nuk është vendi e kështë të merat andaj, besimtari du ta këtë parasysh dhe këtu nuk përja shtohet as i riu, as puntori, as plaku as i moshumi, as kush nëse dënë me hyqa ti ku Allahu جل وعلا ka premtu prej vendeve të dëshmeve dhe vendeve të qetësimit dhe rehatis. Ata duhet më hulumtu. Gjasë Zoti juon جل جل ال جلالun Gjell natyrat tona e ka vendosur një shtëpi tek saj bote, smunësh më ndërtu pa lviz. Dhe na shof më edhe pleq, edhe të moshum që lvizin ende duke ndërtu shtëpiat tek saj bote. Madija nuk ka mundësi më ndërtu një iri, një shtëpi pa u ndihmuar në jetat. Për Por çka të provojave kështu më radh. Andaj Zoti i Ungjël Lel Jelal u e ka vendosur natyrë dhe na këtë dinë na këta se në shtëpi e kësaj bote ta marr koxha, koxha sakrific, koxha mund, koxha djerë, koxha dëshiron më nda prej kohës tande dhe në fund kjo shtëpi pak e shijon ti, e shumë e shijon ti edhe çka ia ja ulë. Andaj Allah, u a ndaj alo u jele valla na ka pru shemb. Nëse me kët shtëpi kësaj bote na duhet mund dhe mund dhe mund. Dhe mfun kimelon. Ata sa duhet mund, dhe sa duhet përpjekje, dhe sa duhet me me u përkushtuar me besnikri për më ndërtu një shtëpi e cila o gjithmonë jotja dhe kurse përfundon, astis përfundon. Njëri u smodh me krahua nuk më dhe me, me matë sa dalimi, iman, mes një shpijet gjennetit dhe një shpijet kësaj bote. Dhe si cëllish e ka ndërtu një shpijet e di sa ashtë e vështirë. E di sa ashtë e vështirë. Se sa i mërë ko, se sa i mërë nga brenga, se sa i allodhë shpirtin, e kështë të mëratë. Andaj, e para pik, që duhet të kemi parasysh, është që mos të mjaftohemi me ato pak, njoftime, me ato pak Njojë e të cilat neve i hoazojmë Dhe i marrim në gjaminë në dersa kështë mëralë Por të bëhemi pak më Pak më të përpik në kërkim Kërkojmë edhe më shumë Të lipim më shumë Të ledzojmë më shumë Për Allah unë gjele gjele luhu Për librin e ti Për sunetin e pengamberi të lehi salatu e selam Për djetarët Fundja, vërtetoje Apo kritikoje këta që ka e thoi në gjalatë Shikoje Nësë o qashtu, letët sht E nëse gjendit qka që ka mundësi me ma ushikua dhe prej kandeve tjera, vesimta dhe të plëcovën me njëri tjetëri. Andaj, duhet të keni parasysh këta, edhe të se kjo vlenë për moshin e rejë moshum, por nuk përja shtohet askush. Gëse për nga mbiri Alehi Salatu e Selam, ka pas për e njerëzve të cilët kanë hullumtu dhe kanë qenë të moshum, ka pas shok të titësit kanë hullumtu, kanë kërku, e kanë kërkue prej pengamberi tale i sara të sra më dijen dhe kanë qenë të më shumë e kështë të më rratë. Kjo është pika, pika e parë. Pika e dytë, e cilën duhet të këni parasysh në këtë këtë zhvillime, e që tani i kemi e disa përshkrimi të, të gjenetit e zoti Gjelle Gjelluhu, pika e dytë, e cila pak këtë pik, kretë kjo shkonë në bosh, kretë kjo shkonë në pluhur, nuk qëndronë, dhe ajo është jëtini, bindja ne dhe mëmi me folë për ditë gjikimit e për gjenemin e për rezikun e gjenemin, për të keqen e gjenemin edhe kundërëtën për gjenetin për të milet e gjenetin dhe kështu me rap përse ajo pika bazë qa im ledhë kitë pikat ajo boshti cili si lemme me lëviz dhe me u shka përder krejta bindjet dhe këta besimet, dhe këta njëftimet, cila është, është bingja. Andaj, pa u bing, se këto të thana në Kur'an, dhe të thana në sunetin e pengamenit, ale i salatu e selam, janë dvërteta, sikur që ti sot më rëfruim, dhe sikur që ti e ti se sot është dita e gjumat, dhe jenë filan venin, filan zaatin, me bingjet plot në mesin e ditës, pas një dyshim dhe smunët me i këtu dyshimi, shtu si më zbindemi për këto fjallë të Zotit, neve këto na i merë era. Kjo pikë shumë e në nëndësishme, ma edhe nëndësishme se sa jo qka thuët. Ma edhe nëndësishme se sa jo qka thuët. Anda i Zotit jo në gjele gjelelu në surën El Bakara, në filimi në surës El Bakara, para se me përmend diçka, e përmend një element i cili në banë kejtë. La jo është ku këthala u gjele gjelelu për besimtarët, e ledhine, ju, minune, bilhëjbi. Ata të cilët e besojnë, atë qka se shofin. Na jemi dalupi pabesimtarve, se i kemi besu asaj qka se shofmi. Po mirë, nëse në zemrat tona, vjen një mua abet kështo, thotë këto ka mundësim u kanë qështo dhe s'ka mundësim u kanë qështo, qka dalon të tipi pabesimtarit. Nëse në shpirëta tonë vjenë, Kjo mundet mukan edhe mundet mësë mukan. Që zdo kuj t'i vjene du t'me luftu këta. Që du t'me luftu e me bindje, me, me kërkim prej Zotit, me ju bara gjallahu gjele gjelelu, hekjmi këto shive. Se dridhët zemra ku dridhët zemra, dridhët imani ku t'hupët imani, shkon helash njeri ju. Andaj tha allahu gjelela, ata shka e besojnë, t'papamën. Êsa allahu se kemi pa, me lekësi kemi pa, Shumësejnës kemi pa Andaj Allahu e përmendi Imanin në gajbë Pastaj kure përmendi akiretin Qka tha Allahu gjelë gjelë lu Nga se akireti do pun Do në lëvizje Ti ka munëci e besën Ndi qka, qka se shë Nëse s'ka të baje me lëvizjen të tëne Mëse të thotë dikush Në filan venin kishë do të qështu Ti dhu ka munëci i ka ndodh Dhe e le s'ka të baje me tyje Po kur tjetë diqka, qka ti se shë E dush me punu për qatë qka se shë Allahu e ndroj shprejhjen Qka tha Allahu gjele gjelelu Ve hum bil akhirati hum juqin hun Dhe ata në akhirat Sa i përket akhiratit Botës tjetër Tha kanë bindje Dhe ka dalim me dit Dhe me pas bindje Ka dalim me, me ta morë mendja me përfitiru, me parajjiku, me thonë ka mundësi, me thonë abstenoj, asë për, asë jo, ketë këto, nuk janë bindje. Bindje është, qikur kjo qka e përmendëm, jenë gjuma, mes ditës, ka që ora, i e filani, e kështë të mëratë, që kjo bindje? Me tarë me thonë ti dikush, këshyre, sotë sotë e gjuma, edhe ti nuk i e filani, ka në raj tije, Ti e nuk i e filani, po që ashtu dukët A e pranon ti, se pranon Me të thanë dikush, si e ti gjelli filanit, se pranon Si e në shkup, se pranon Se a bindje Kësa i thejnë varura Kësa i thejnë ti sënë eketa Sënë eketa, a munë është me thanë Unë e si jam filani, së munë është Allahu u gjellohala thot Edhe në akhirat që shtu me besu Në akhirat që shtu me besu Po së besove që shtu Se e të kama Nuk e të kama nuk lëviz dora nuk, nuk zxot më nxes njeriu për mi ba madhrim Allahut nëse zbeson qëta po kur të besojnë këta me bindje në, në Zotin e ve Gjelluala me bindje adar edhe edhe lëviz sa se Allah u Gjelluala ka kërcnuhe dhe e ka premtuhe si të punojnë mirë me të mira po keq me të këqia në kjo është drejtësia e Zotin Gjell Gjellalu andaj pika e dit që ka të bojnë me krejt ditë në gjykimit dhe me shpërblimi dhe me dënimin është që neve këto gjëra ti ngrisim në zemrat tona në nivellet e bindjes jo në nivellet e moabeteve si që i dëgjojmë njërëzit të cilët edhe shkruajnë me shej kujna kanë thanë në gjalarët qështu dhe me ndoni shkreti se këta nuk e ka thanë kërkush i dëgjojmë njërëzit duke shkrujt duke shkit prala se me shekuj e vite o gjallar në kanë thanë që shto se ka gjennet e ka gjennet for nuk e di shkreti se Allah u gjillë gjellalu edhe fir'aunin ne e ka përshluj që shto edhe ajt me të cilin janë ndesh për nga mbarat që shto ju kanë thanë kur i tha Musaj a.s. far'aunit bindjo Allah dhe këtheute Allah C'chi ka y tha. Fa ma balul al qurun alula. Mir, o Musa, alayhi salatu wassalam. Al c'ha vututi. E ato breza e breza e breza c'ha kan kalupa na neve. Ato C'ha ita Musa alayhi salatu wassalam. Al ilmuha inda Rabbi. Ilmen parato breza a cosoti antirahat per vetišit. Ti apomenon se atë stërgjishin tanë Atë dërgjishin tanë përbara E ka arru Zotë Jojgele Gjelalua Ti apër atë e ki gajle Te ke kry, na e kina kry tonën Kina metë ato që kam i gjeta Ilmu ha inde Rabbi Zotë jam i di ato Aisha i ka kryu e krejta i di Si hi këpidijes Dhe të tjeret prej zullu më qarëve Që ka thanë, ju thanë bëj nga mërë Lëkad hua idna nëhnu Vë e bauna Min këpëll Qështut që, që apo thënë njo, gjenër, gjenër, edhe babgjy isha dhe ju këshim pas thonë Po ku ase? E qka tha Allah u gjele gjelelu bu? Qka tha Allah u gjele gjelelu bu? Këtë ti në muhabeteve këna caktu një ditë Një ditë E ku të vini në ditë, mos thoni a për një me u kona A mos thoni për një me u kona, këtë muhabeta Këthana për masë, qëkoj në të besojna Kërë sësi Andaj, kjo është shumërën si Bindja Bindja në khiret Me liki jo u mi din Në do të dalmi para la u gjele gjelelu Me dhanë logari Për zdo të grimës dvogër dhe të madhe Edhe nëse deporton shetani Edhe ti se folë Po deporton ka ty Dhe thot akom unë si kitë të mukon Nështë as janë për një me Dije se krejt pa besimtarë Kanë thonë qashtu Dalimi a se nështë ati se thu E nështë e thojna Ato e kanë thonë i kanë thonë pengamberve, kjo a për një me, ha, kjo s'o për një me, i kanë thonë populli nuhit, nuhit arej i salatu e salam, fe ti bima ta idunam, ha, bjerë e qatë qka përnaja kërcdonë, bjerë e qatë qka përnaja kërcdonë, por se kur ardha jo, kur ardha jo, që ndohë dhe, i vërshoj krejt njerëzit, i përmbyjë si krejt njerëzit, e tha Allahu Gjelle Gjelal, uhu, o të dëgjon lahum riza apo janin zonin naykui na picatena populli i nouit ka këto tokën sa so, ka popri vetëm sikur sot çai ka 7 miliard vota me lloj-lloj popull për shkak se është ka kiameti dhe janë shtu fiset ata rokon vetë popullin uit krerëti ka vërshu dhe i ka prmby zoti yonxhel Gjell xelalu dhe krerëta e besojnë edhe muslimanë edhe krishterë edhe hebuj Ma dje sot kanë fillu mi besu edhe shkencëtarët se disa janë smuka zemra, pa e fanë shkencëtarët, na nuk e besojna. Sot edhe shkencëtarët vërtetojnë, për ata i cili kështu, ishefsenet se kanë ndohë nëndëshkime këtë tokë. Jo deti i vdekur edhe kanë gjithë shumë prej a, studimeve të cilat i kanë ndohë me rezultat se këtu ka posë popull e janë dënu. Ka gjurë, E mi Allahu gjele gjelelu Ato janë konë plot Plot, plot, to ka e musht me to Kuri ka morë dënimi Qka tha Heltu hisu Min hum min e had A i te niti dë njapitene A mos për taza udhën Titi kësh për poplit nuhit Së taza Së mundet me taza udhën poplit nuhit As poplit hudit As poplit shuajvit As faraunit tisën taza udhën Ta ka qelë Allaho Ta ka qenë Allah E Allah dhët A mëspe, mëspe një ndikam për të zahurën diku shpitëne Edhe a mëspe a një në zahurën diku i na Mëspe thutit e diku i të poplit nuhit Shuj që atë e se i të mpengu e Jo Pse Cë Allah ka kry këtë pun Andaj Allah u gjele gjelelu E ka bëzë gjatje në kohës Huti për njërzit Andaj tha Allah u gjele gjelelu në surën paha Në surën e një zetë të Kurali Kër e përmendi kiametin dhe bindjen Dhe kur ka me ndohë Dhe hutie madhe Dhe pengamberit vazhdimishti kam bërë pytje E jene murseha Kur ka me ndohë Ti mirë përkazon, kur ka me ndohë E kjo data kur ka me ndohë është sikleti madh I njërzimit për kiametin Tha Allah u gjele gjelele në Kur'an E ke du u hfiha La ju gjelliha illa hu Tha Allah u gjelli gjelalu Jam temshef të vetja jeme Shë tha Allah u gjelli gjelalu E kadu u kfiha Pe mshefi në vetën teme Asë Gjibrili, asë Mikaili, asë Israfili Asë në melatë që së dhe Asë një pengamer nuk e di Asë një ill nuk e di Asë djeli, asë hana Asë një krië se Zotë i Gjellë Gjellëlu Nuk e di në kur baot kja metit Se si ka kalzu Asë nuk e ja ka autorizu t'i kujna Ma dje e ka lanë që që përmendëm të Israfili Ja ka lanë surin me majtë ndorë Dhe i ka thonë banu hazër E kedu u kfiha Pas ta i tha Allah u Gjellë Gjellëlu Thëkullet fis se ma vatë Ora nënë toke në qijol, këtë toka e qijol, a thoi, ku ka me përcit? Edhe qijoli, edhe toka, e presin me përcit dika. Edhe njërzit, edhe njërzit hutohen të kiameti. Allahu Gjelluala tha, une kumë shefta për veti. Andaj, pika e dytë, dhe kjo shumën në anësi, pa, para se me i besu këtë zhvillimet, duhet këto mos me i trajtu si moabete. Po këta janë dë vërtejta kur anore, të cilat zotja ka këtu shdo për nga mberi. Zot pejgamberit, di tu i pak më shumë, di kujt pak më pak, këta pejgamber kanë lajmëruar për Zotin për ditën e gjykimit dhe marrin llogari. Kjo është e pajtuemën mesin e këtyre pejgamberëve. Andaj besimtari duhet me të i ngrit besimët e tij në bindje dhe me punën këtë drejtim dhe me punua në këtë drejtim. Ne ka mbeti fundi i zhvillimit të ditës gjykimit, ajo është xhenjeti ku elusë për zotin tonë Gjellet Gjellalu që punë tonë ati përfundon me gjennet dhe imrë tonë ati përfundon atje Allahu Gjellet Gjellalu të ndëruar Gjematli e ka përshkujt gjennetin shumë në Kur'an Pasëm e ba përshkrim Për nga mirë i unë a.s. në ka dhenë hadith fiha ma le ajinu në raet në gjennet ka që ka syris ka pa andaj ketë përshkrimet të Kur'anit Edhe thodi dhe pejgamberi telej salatu selam i marr me kët kurs, me kët standard, se ne shef. Wala udhunun samiat. Edhe zani se ka veshin se ka dëgjuar. Po s'ka mundsi me me me, me dëgju diçka prej saj. Andaj krijet për shkrimim ti marr se smurish me ja me akaptonin ja dhe ka thane alej salatu e selam wala khatara ala qalbi basharin. Edhe nuk i ka shku ndërmend ndonjë përfityrimi apo perceptimi. Po s'ka mundsi kjo kjo takati i cili i kap informatat, i kap fotografit me e përceptu që i që gjenetit Adër shka në ngellet neve, në ngellet përshkrimi i i përafrt Cili është i përafrti duke i shembolit kësa i bote e ato janë akirat Me, me krejta dëvërtetat e tyra dhe realitetit e tyra të dhe së përkojnë me këta Por shemu lumin, të edhe që ka lumin, më përgjithsi edhin shtratin, edhin dhe rrezë shmërijën, që to i di se i ki pa. Allah, kur flekë për lumin, ti ki pak parasysh këtë lumë, këtë sajbote. Aja i tjetëri është këtë diçka tjetët, që është do të, të shohëmi. Andaj, fillimisht, e para është në aspektin e gjennetit nuk mund është me pa, së mund është me një, diçka prej realitetit të saj, dhe së mundët me shku ndër menë që është i shdojkë po mundoj vetëm të përfituara dhe nuk i afrohesh realitetit. Pika e parë. Pika e dytë, edhe vetë përshkrimi i Sulaimana më bë detalë. Edhe pse Kur'ani ka shumë detaje. A ndonëse do të mundoni më i dhani një përshtim përgjithshëm e ti dhe mu na ngelet që më e qel Kur'anin pak më shumë edhe më lodh. A ndaj edhe yemi afër në mesin muajit e muaj qa Aban, kur ka mbet edhe gjys muaji për me një Ramazan. Elusë mi Zodin tonë gjelë gjelë elu, që Allah të nga mundëson me i në Ramazan, me shëndet dhe me iman. Ki muaj është muaj i cili nuk është i tubimeve, është i tubimeve ansore. Nuk është i iftarit si qender, por është ansore. Takimin e familjatë nuk janë esenciali, janë ansore. Ato janë tijep Allah u kështu dhurat. E epicendra qka është? Epicendra në Kur'ani. <clears throat> Shëhru Ramazan e ledhi unë zile fihi në Kur'an Shmuaj Ramazanit dhe cilin s'ka zbit iftari As takimi, as nejet, ka zbrit Kur'anit Andaj, pika e dit, përsa që si që jemi Ramazan Detalët e përshkrimeve të Zotit i merë në Kur'an Andaj, unë e tashka me kazur një informacion Të shkocjele pak librin e Zotit, ha që ashtu ajo qene sunetin e pengamberi tale i salatu e seram, e mërë ria dhu salihin, e mërë i diskat për këthime, e lexon, ndanë kohë pak, sikur që ndajmë kohë për shdësen, sikur që ndajmë kohë për, për shdësen. A dhe i pike e parë është, s'ka për realiteti dhe e dyta është, me unjoptu në detale dhe në odhësi dhe në imcina, shumë dhe më pak e një gjerat, por merët në, në leximet e lirët e kurani dhe sunetit pengamberi tale i sal E para të cilat do të përmendmi, po është hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam që e kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Sahli ibn Saadin radhiyallahu an, ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam fi fi al-jannati thamaniyat abwab. E, e para që duhet ta kemi parasysh, po është se xheneti ka dyrë. Siç do të thënë çka ka dyrë. Olmani te janneti mes jannes me ka shtat. Allahu ka 7 në i jallol e selam, gjenet, i ka përmend shtat në Kur'an. Ndërsa janneti ka tet. Ka dhan pejgamberi alayhi salatu vesselam në jannet apo janneti ka tet dyja, tet porta, të moha. Ka dhan alayhi salatu vesselam, "Fie babun yusamma al-Rayyan." Mira prej tyre ka emrin Rayyan. Rayyan do më dhan dera e largimit e tijs. Lajet khullu illës sa imon Nuk hiper eksa i dere për vetë se a gjërusi Pra pika e parë e përshkrimi gjëneti cilë ashtë dyret e gjëneti Dyret janë shumë më hoja Për nga meja lehi salatu e selam Në një adit ka thamë Hapsira e derës Pra dera i ka Dë pjesë Dë gjëra që, që, që qëllë Dë pjesë që, që, që qëllë Kado menga me rali sallallahu alaihi wasallam. Kur çelën dyat. Prej skojt por deri skojt dytë, te njëj një derë ka çarkullim. Me një hadith ka thënë Ali sallallahu alaihi wasallam 40 vite Mekalit. Kalorsi ec larg. Por 40 vite ndërto ec. Një adit jetër, ka Alehi Selam, sa ka në Busa, një hadith tjetër ka thënë Ali sallallahu alaihi wasallam sa koprin Medinë në Busra, një qytet larg çamit rapësire madhe kanë thënë djetarët kjo është për himjen që i duhet me hi shumë Allah nga mundsovë me hi pja ty për nga mërja le i salatu e salam në përshkrimin e derës e ka përshkujt qëfar madhësin e derës ka djetarë kanë komentu pëse e ka përshkujt madhësin e derës kanë thënë se në zakonë shumë madhësia e derës jetë me, me kap mrejna sa gjanë por që imo një shtëpi modeste nuk mund e pos derën e male aje më kanë me e vogël nuk mund është ti me ime një derë e ka shumë mare kutish mrejna hëngusht së kësë mdojnë po ndonë e kundër ta dera mrejna vogël sa her se sa se sa mrejna a dhaj, kur e mrejna gjanë shumë, dera i volë pak me e male e këni pa palatët i kanë dyrë të më oja dhe të kaluarën ka posë dyrë të mloja, ka posë mundësi me hecë gjatë, mrena derës, e Allah u gjele gjele, u gjenetin e ka posë derën, ha, me dhite me hecë, ndërë, po mrena, mrena këthejmit e adithi, se ka pëtruni, s'munësh me nije, dhe s'munësh me, me e pa, a da kjo sa i përket dyrve, pra dyrë të gjenetit janë shumë të mloja, janë të të dyrë, të sreti ka përmemi për nga mele ale i sëratu e sëramë, Dhe ditë vërë ditëve, i përshkujti këto dyrë për nga mbërja dhe i salatu e salam. Dhe ta dikush të thirët për e derës agjërimit, ta dikush të thirët për e derës namazit. Dhe njëri prej për e salavët për nga mbërja të tha, ja Rasul Allah. A ka mundësi dikush për këtë dyrëve mu thirë? Tha po, e ti e për qatinëve i shaba. Tha e është e përbëkërës i diku, radhiallahu anë. Shoki për nga meri të ale i saratër e sëram Do me dhënë se Djetarët kanë dhënë këto dyër Hinë prej tëre gjdo besimtar Ndërsa thirja i bëhet Nga vepra qëka e ka posë matveçan Por shemu njëri e falëfarzin E agjeron Ramazanin E jepzeqatin e kryn hajin Pas taj në kaptinën e vullnetarës Cëlle ash me dozë matmale Pica sa i dere thirët Po në mozën e falin këtë sahabot. Po për nga me sa mi dhaj bubekit ti, thyrin këtë dyrë. Pse? Se ti në vullnetare je barabar me këtë vepër. Andaj ka mundësi një riru me kry farzin dhe në vullnetare mu dalu me t'i qka tjetër. Dhe thyrët në bazë vepër shë e ka pas me dost madhe. Andaj djetarët kanë dhanë se këta dyjër janë dyjër dhe veçanta të gjenetit Të cilët argumentojnë për xhërsinë e madhe të cilën e ka gjenëti Mulla. Pse 7 xhenemi e 8 xheneti? Disa dietarë kanë thënë sepse Zoti ka caktuar kështu. Dhe kjo është mendimi i disa dietarëve muslimanëve. Disa të tjerë kanë thënë, dhe këtu ka një isharat të molekullosur nga Allahu xhele xhelali. Dhe ajo është ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e çaj kanë dhënë Imam Bukhariu Ka dhona dhe i salatu e salam Allahu gjellegjelluhum bi arse ka shkrujt kështoh Inë rahmeti seba qatë gadobi Rahmeti jeme ka tejkalu hidrimin tëf Pra Allahu moshiron ma shumë se sa dënon Atër, gjenneti është vendi moshiros Dhe gjennemi është vendi hidrimin Por shak se ja, ja ka shkue Ja ka shkuë mshira janë 8 dyer e për shkak se Xhenei më është hidrimi i Zotit Xhelel Xhelelalu aty janë 7. Andaj ja ka, ja ka tejkaluar, ja ka tejkaluar. Kjo është ai përkat kësaj vepre. Tjetër, çka ka përshkruajtur pejgamberi Alayhisalatu Wassalam në çështjen e xhennetit. Neve ne sa na në prënton ko, do t'i lexojmë disa ajete të surrës Al-Waqi'ah e cila është prej sureve të cilat Kurani i ka përgjith për me i kanëzuhë detalët e, e, e, e gjendetit. Sureja e 56 me ravë. Duhën 15 minuta mi ledzuhë krejtë. Provojët e shpia që isha mi ledzuhë. Surja e 56 e Kurani. Allahu gjellë gjellë jepë detalë që a kanë gjellëtë. Jepë detalë. Dikushtë tëtë Une i besoj Isha Allah hi së mduhë në detallët Apo A kur po shkon me një restaurant E kur pëndrejq një shpi E kur përblen një kjarë Përthir një, një mjejës Se une se dujë si, si cëllën shpi une Une i zgjeri senët Une edhe plakat e kujhines Kur i vënoj une i du pak ma kualitet Pra ti piti detallët Une edhe qilimë Ne blej pak ma dhe qanë Se une e jam E du më të veçanë, dhe si të cëllin mundësit e veta, por njëri ju din me zërë, e kur jenë punat e ahireti, që i shtjetë, a kjo nuk o që shtu, kjo se zema nuk beson, kjo se zema nuk ka bindje, me pos bindje i lip detalët, qako aty? Unë e i du me ditë ke qako, se nga se unë i njëri ju ti lip detalët, sikur që ti i, i kërkon zenet me detalët, A ka mundësi ti, mu kanë, dakor, të seherë që të nëzirin sofrët, të seherë me anger, jo, që përsharjit në është unë që ta se du, që do, po, do, e përshkruja që ka e do ti, e Allah u gjellëvalën në Kur'an, në e të regonën detalët, në surën në wakja, surja 5-6, në e kalzonë neve detalët, shumë detalët, për asë me i në surën në lë wakja, edhe disa përshfimit, për ingamberit a le Shpesh herë, ja u ka përshkujt sahabeve në di forma gjennetin. E para, kanë kërkue. Kanë thonë, ja Resul Allah, hadith në anilgjenëne. Ja Resul Allah, këllëgjona për gjennetin. Se për që këtë gjennetin atë u lodhëna. Për që këtë gjennet në aprish në gjumin saba. Për që këtë gjennet në nuk i shkel në haramët. Se edhe na i në njerëzi. Edhe na këtë kanëme. Por me e shkel në vetën e e frenoj në vetën për shka. Për që k edhe na t'i nga me këshirë aram, pa përsta nuk këshirë na, ka zonë apak për gjennet, dhe ju ka kalzhu pengamire a.s. dhe rasët e dyta janë, ku pengamire a.s. vetë ju ka thonë, edhe u hadithu kumë, atë ju kalzhojë u në dishka, për gjennetit, e ka po pengamire a.s. përsta të shmërin që me ju kalzhuhe. Andoj, prej adhidhëve cilat i ka përmen, pengamire a.s. o shte edhe adhidhë, ku ka thonë a. Këma të të rao në ehle lë kurafi faukahum Këma të të rao në lkev kebe durri Kër i ka përshkujtë bëngamirë a.s. Dalimët në, në deregje, në shkallë Dera është për me përfitiru sa mrejna e madhe dhe e gjarë Kër hi mrejna ka dhom bëngamirë a.s. Gjeneti është elgjinem Janë shumë Në hadith ka dhënë mjetë u gjenne Ni që në gjennete Erë një ditë një gruje Të pinga mërë ale i salatu e selam Dhe i tha ja Rasulallah Djali jem ka dekë lufë me tije Ta unëve shqa ta e kam Ku ashtë? Dhe janë i si me kajtë I tha pinga mërë ale i salatu e selam Inë hajinan Së është një gjennet Ato janë shumë gjennete E djali jotë ja ka qëllu firdosit Gjase ka si luftën e Bedrit me pejgamberin alayhi salatu vesselam. Djalë iot ja ka çllu Firdausit. Sa Firdausi është më i lartë i mes mi xhennet. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam kur i ka përshujt derëjt mëna çka dha alayhi salatu vesselam vërtet banorët e xhennetit. Kta çka janë më poshtë, ata çka janë më lart, a siguri ju kur i këshironi yjet. Amunesha? Ha, amunesha? A më nësha i llëjo shumë i malë, i llëjo të gjiganë, i e të janë, shumë për e tërë më të mloja se tokat që stë mërmendja. Stë mërmendja dheri sa shkencëtartë edhe filozofojnë shifra, filozofojnë shifra. Shumë mloja, për nga meja lejë sëratë u sëramë, tha ato shka janë shumë larë, për këta shka janë më poshtë, këtyrëve poshtë ju i duke në ton altë, si kur yje, nuk dinë që ka të ndohë atje për i madhështis të madhe. Kanë dhënë djetarë, që ta pëse e kalzoj për i nga mbire ale i sëratë të sëratë? Pëse me e kalzoj që ta? Që ti kur të ashtë që të manajtë, do këtë si ju, se shë? Tha djetarët në shpjegim për me e kalzoj sa gjanë. Sa gjanë? Aqë gjanë sa që shkallët ndër mjetë tjetërit, do këtë si kur shembul i jonë këtë dunjo me, me yje. Sa të lartë ta janë? Sot me Se cilat s'kanë bindin Allahu në Gjellë Gjellalu Si vjetë ka në mundet me nga godit këll E në motë mundet me nga godit këll tjetëri E që imbaj njërzit në, në friksim E Allahu Gjellë Gjellalu që ka thot Inna Allahe Jumë siku sema alati val arda entezula Allahu i mban qill dhe tokën dhe i dhe kitë ka ka mësë më shka për derdë Allahu Gjellë Gjellalu e mban ata Me er, me të për tyje Bjemi një her Me me të për teknologjin të të ze gjumi fërë allohu gjele gjelelu me kudretin e tit, pak u fizum, imban universet. Andajta për ingamberi a lehi salatu e selam, e, shi, e shofi njëri tjetrin, a, prej lartësis edhe pak më posht, edhepse djetartë kanë thanë, s'ka atje posht. Keto është nalë, po krasim me njëri tjetrin. Krasim me njëri tjetrin. Kjo është të dhe që e nga përmen, për ingamberi a lehi salatu e selam. Gjithashtu për ingamberi a lehi salatu e selam, i ka p elementet prej të cilatë ndërtojë gjennetin. Ate ka thonë Alehi Salatu e Selam, inë në li minifil gjenneti, le hajimetun, min luetin, wahidetin, mujawafetin, ka thonë për nga mërë Alehi Salatu e Selam, kërë e ka përshkrujt shatorin. E ka përshkrujt shtopin ku ka mendejtati. Jo shatorin ki i zorit. Pa jo ka, qenë, ka me qenë vendi freskis kuaj ka me dalë me, me mendejtati. Thotë për nga mërë Alehi Salatu e Selam, a jo Përbëri apo i të cilës përbohet ai çator, vendi ku ai mbulon veten, mukayema ose vendi ku ai mbulon ai veten, ka thënë ai sallatu selam milu'etin, është prej një lloji diamantit. Po kit çatori është i ndërtuar pinë lloji diamantit. Është i i posaçëm në në shkëlqim. Prandaj, dietarët kanë thënë edhe vet elementë sikur që është çimento ja këtu e që është loqëi këtu për për të cilët ndërtojnë tulla e kështu mëral, a tje ndryshonë gjithë shka. Dhe risa dhe për nga mbërë a legisaratu dhe seram, edhe ajo ku nëgjitë tulla me tullën, a, këtu e nëgjitë me loqë, e dikush këtu e ka për qefi loqën, ndërtojnë, marojnë, kështu mëral, dhe për nga mbërë a legisaratu dhe seram, misë ku është aj elementi që ka nëgjitë Ha? që mësë me ardh era, era fasad për me ardh era mis këtë janë prej primtimi me Zotë i Gjellë Gjellë adhë e pinga mirë i unë në e ka të regu edhe përbërjen e, e asaj me të cilë në ndërtojë gjennetit sa i përket banorve gjennetit pinga mirë në e ka të regu se do të hinë në në pamjen apo madzin e babës adhëmit në e salatu e salatu Ku qallallai salatu vesselam do të hyjë në në pamjen e Ademit sikur ndriçimi i hanës. Për fytyrat e tyre të ndriçueshme dhe madhësia e Ademit alaihi salatu vesselam, sa është madhësia e Ademit alaihi salatu vesselam, kaq nga pejgamberi alaihi salatu vesselam si 10 dira. 60 kut, një kut 2.30 metra. Njëse aq ka qenë Ademi Alehi Saratu e Seram Dhe kitë të adite janë nësa i Bukhari dhe nësa i Muslim Qelle prap të them, qelle pak të shpija këshyre A ka thonë që ështu pëngamberi Alehi Saratu e Seram Vete dhe dikan tjetër si mësës fleje zemra Hujun të pak që me qecu zemrën tane Se që atje do e mos du të me shkue Po së shkume atje e përmenë në ku shkohet dikun tjetër Zotin aruj për ati vendit tjetër dhe është gjenemi Dhe s'ka, allo u gjele gjele luka, E ka ndonë dësh Ose në gjennet Ose në gjennet Së mund është me thamë në spodur kur kun Pa, tjetër ki me ta është di kun Andoj për nga mbel E ka përmen se Ata do tjenë në pamin e ademit Në ndryqimin e hanës Pra, ndryqimi hanës E cili është uh, Marës i vëmengjes në atë Pasaj për nga mbel E ka përmen se sa i përket nevojave të cilat i ka të dëmëzdosh me birja demit në këtë bot ata janë të mohuara krejtë gjennet fa gjdo djërësitje gjdo loj jashqitje gjdo loj e cila nga tretja ushqimit një piesë e saj mbetet në trupë një piesë del e cila është endyt dhe ka nevoj më largu zoti undërëft a, pe nga mele Aleji Saratu se më ka dhanë as njëra zdo a me ka dhanë Aleji Saratu se ramë laje të gavvetune, valaje bulune, valaje më të khitune, valaje psukune. Ka dhona dhe i salatu e salam, nuk dalin në jashtë, asë për nevojët e vogla, asë për nevojët e mloja, asë nuk pështin, e asë nuk ju mbledhët qelë, asë njësër, dhe se këto janë elementës e në ketë i kemi. Andoj, Zotë i unë gjellë gjellene, pashtronë atje gjellë të lijen. E pason nga gjitha gjellët e cilët, e e turbullojnë dhe e mjegullojnë kreacinë e kësaj bote kreacinë e kësaj bote sa do që tjetë nivele zbret kjo zbret kjo anëve kër kanë dojsh disa djetarë me ja u gërdit disa mretve të muslimanve që mos të huton me kësaj dunjaje që që i kanë dhënë? ku jenë lasdru disa mret, që që lasdruhen sot plot e blenë një vetur pak më luksozë dhe kujton që ashtë të resë për havaje e mërë një posa dhe kujton që kumë e di qëka ka. Djetarët e muslimanëve ishin specialista me i kalëzu kë e kivenin. Qa ju thonin? I thonin, ti këtë kije. Ama në vërë bashkë me mu të hajnë krimat. A të hajnë krimat ti, po. Pa. E para, e dita. Masi ti hajsh, këtë që të ushqime, shka si kam one. Ti i ki kije, une si kam. Ku përfundojnë këtë ushqime? Ku përfundojnë? Nuk i nxjerraton parfumin, nuk i nxjerraton misk. Andaj e kuptonin dietartë të muslimanëve dhe ja u bënë me kuptu të tjerëve. Mos u habetni, se kjo dunjë ka ta sillësh ekon një shëmtim. Ka ta sillësh ekon një një një të keqe. Andaj Zoti i Onjë Lel Xhelal më ka bërë xhenetin të pastër nga çdo njollë, e pastër nga çdo mundim i pasë tërë nga gjdo shqetsuës për birin e ademi dhe për nga mbiri jona le i salatu e selam e ka përmeni edhe gjerat të tjera atë të cilat nëse në mundëson Zotit Gjellegjellu dhe gjerat të arshme i përmeni me lusmi Allahun Gjellegjellu që Allahut e bare kjo e tarat në mundëson që Zotit Jon Gjellegjellu në banë vendin ton gjenetin بسم الله تبارك وتعالى جل وعلا جلاله وفعاته ويرى الله تباركه وتعالى قبول 예배ت لي الله الله يشليان بسم الله زوتين تون جل جلاله ان الله تبارك وتعالى نا منصل مريم مويد رمضانيت بسم الله الله جل جلاله زوتي اون تبارك وتعالى اي بوفونديم تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين